Sub zodia prolet cultismului Dialectica Puterii. Pista 11. Pagina 149. De asemenea, în acest masiv volum figurează foarte mulți autori și foarte multe titluri care nu figurează în catalogul din 1946. De exemplu, Eminescu, absent în 1946, e menționat acum cu 11 titluri, dintre care Opera Politică, ediția I. Crețu, două volume, 1941, Poeme Populare, ediția Ion Pilat, 1942, Poezii, ediția Biblioteca pentru Toți, Poezii, ediție îngrijită de Alex Colorian, Poezii Postume, ediție Ion Pilat, 1939, Eminescu Povestind Copiilor, 1928, România și panslavismul, 1944, scrieri politice, ediția Demurarașu etc. La Mircea Eliade, care în 46 figura doar cu două titluri, acum se mai adaugă Insula lui Eutanasius 1943, Într-o mănăstire din Himalaya, 1932, și Mitul reintegrării, 1942. Un număr de autori sunt menționați separat ca fiind interziși în întregime. Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Acecuza, Romulus Dianu, Radu Gir, Ion Giorgio etc. Dintre scriitorii cu lucrări interzise mai menționez Iona Gârbiceanu, Vasile Alexandri cu opt titluri, Ștefan Baciu, Bogdan Duică, Emmanuil Bucuța, Șerban Cioculescu, Aspecte lirice contemporane, 1942, Emil Cioran, Schimbarea la fața a României, Al Ciorănescu, cu 7 titluri, La cultură Romaine l 1942, Paul Clodel, Prigoana religiei în Spania, Aron Cotruș, Rapsodia Valahă, 1941, Rapsodia Dacă, 42, Lucian Blaga, Fenomenul originar, Ferestre colorate, Nicolae Iorga, cu 28 de titluri, etc. De subliniat e faptul că indexul din 48 ca și cel anterior nu cuprinde decât lucrări retrase în mod expres din circulație și trecute la fondurile speciale și secrete ale marilor biblioteci și depozit Circulația lor în afara acestor fonduri, care nu puteau fi consultate decât cu permis special, era pedepsită cu infracțiune la adresa secretului de stat. În catalogele menționate nu figurează însă un număr mult mai mare de titluri și de autori interziși de fapt, dacă nu și de drept, scoși din circulație prin interdicția tacită de a nu mai fi reeditați. Astfel, Titul Maiorescu nu figurează în aceste cataloge, dacă nu vor fi existat cumva și altele ultra-secrete, dar opera lui nu a mai fost tipărită până după 1964. La fel, G. dar nici opera lui de istorie și critică literară nu a mai fost reeditată în perioada prolet cultismului același lucru cu Eugen Lovinescu și, de fapt, cu toți scriitorii români și străini, pentru că niciunul nu a fost retipărit integral după 23 august 1944, chiar dacă nu au figurat în catalogele de lucrări interzise. Mai trebuie spus că, printr-o acțiune organizată, nenumărate biblioteci particulare, ca de pildă aceea a lui Eugen Lovinescu, dar și publice, au fost total distruse, fie prin arderea cărților, fie prin confiscarea și transportarea lor într-un fel de depozit Cimitir, de pe calea Văcărești. Ar mai fi denotat că în catalogele întocmite după cel din 48 figurează foarte multe titluri apărute după 47. De exemplu, Mihai Beniuc, cântec pentru tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, 1951, Maria Banuș, poeme 1949, Radu Băureanu, Lupi, Piesa, 1952, Geo Boxa, Vestitoarea furtunii, 51, Emil Botnaraș, Discurs, 45, etc. Dar în niciunul din noile cataloge nu figurează lucrări injurioase la adresa culturii și literaturii noastre, ca de exemplu culegerile lui Ion Witner, Critica criticii, 49, pasiunea lui Pavel Korciagin, 1949. Problema moștenirii literare, 52, sau volumele lui N. Moraru, Realismul în literatură, 48, Studii și eseuri, 50, de unde se vede, odată mai mult, că sensul ocult al ofensivei prolet cultiste a rămas activ în toată perioada respectivă. Cât privește problema reeditărilor, aceasta a fost pusă încă de la început în termenii acelorași discriminări nefaste. Iată cum și în ce limbaj a hotărât critica dogmatic-prolecultistă, soarta atâtor autori și opere și în cele din urmă a culturii noastre. Cităm. O literatură a non-valorilor, idealizând mucegaiul, parazitismul și putrefacția, nu poate intra în cadrul programului de reeditare. Reeditarea trebuie să excludă din câmpul ei literatura ideologiei tipice burgheze și moșierești. Mircea Eliade, Ionel Teodoreanu, din cele mai multe cărți ale sale, Octav de Sila, Rebreanu, din ultimele sale romane, Brătescu Voinești, în a cărui literatură colcăie spiritul demoralizator, mic burghez, sau chiar ideologia agresivă. A fascismului și atâția alții la chei ai capitalismului și moșierimii nu pot să mai figureze în noile ediții ce vor fi tipărite în cadrul programului de reeditare. Am încheiat citatul N. Tertulian, Problema reeditărilor, Contemporanul, numărul 79, din 2 aprilie 1948. Acestea au fost și au rămas timp de două decenii criteriile arbitrare și antinaționale, după care s-au eliminat din câmpul reeditărilor mai mult de jumătate din operele literaturii noastre și universale. Excluderea unor mari scriitori din literatură nu s-a manifestat numai în interdicția reeditării operei, ci și în scoaterea lor din manualele școlare și din programele analitice, Titu Maiorescu, Octavian Goga, Eugen Lovinescu, Ion Pilat, Lucian Blaga, Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Nicolae Iorga, Ion Vinea și alții. Generații la rând de elevi și studenți nu au putut lua cunoștință de acești scritori, decât cel mult pentru a afla cât rău au făcut ei culturii și poporului nostru. Generații de tineri au fost educați în spiritul urii față de Titu Maiorescu, de Octavian Goga, de Lucian Blaga, de Ion Barbu, de Mircea Eliade, de valorile culturale. Naționale, cultivându le în schimb dragostea pentru valorile culturii ruse și sovietice. Așa numita reconsiderare a unora dintre scriitorii interziși, hotărâtă după 1963, a fost concepută și s-a efectuat în spiritul acelorași idiosincrasii prolet-cultiste după criterii ideologice de clasă. Iată cum prezenta lucrurile unul din purtătorii de cuvânt ai agresiunii prolet cultiste la ora respectivă. Cităm. Plecând așadar de la principiul leninist că moștenirea literară nu poate fi preluată în bloc, e necesar ca valorificarea să aibă loc numai în spirit critic. Aceasta a dus la diferite tipuri de ediții, renunțându-se la fetișul edițiilor de opere complete, chiar în cazul celor mai mari scriitori. Editarea critică a acestor scriitori nu presupune deci neapărat publicarea obligatorie a tuturor scrierilor lor. Se va prelua critic moștenirea literară a critic Titul Maiorescu și Eugen Lovinescu și se va reconsidera creația unor poeți ca Ion Barbu, Ion Pilat, Lucian Blaga și alții. Pentru moment, operația este încă în faza discuției criticilor și istoricilor literari, căci trebuie de la început evitată primeștia preluării în bloc, lipsită de discernământ a scriitorilor contradictorii. Am încheiat citatul Alpiru, valorificarea moștenirii literare, în culegera colectivă Limbă și Literatură, volumul 8, 1964 Nota autorului. Asemenea, aberații funeste al căror monopol nu l-au deținut, desigur, N. Tertulian și Al. Piru și care nu pot fi explicate decât fie printr-o spaimă patologică în fața cuvântului scris, fie ca expresie a unei acțiuni de sabotare a culturii noastre, au rămas în continuare active, chiar dacă nu au mai fost rostite cu vocetare. Nici până în prezent, 1979, nu s-au reeditat o seamă de lucrări de prima importanță pentru cultura și literatura noastră. Iată doar câteva titluri, Metafizica lui Dimitrie Cantemir, Opera Politica lui Eminescu, Istoriile lui Nicolae Iorga, Xenopol, C. Giurescu, Istoria Literaturii Române Vechi de N. Cartojan, Istoria Literaturii Române de G. Călinescu, Trilogia Cunoașterii și Trilogia Valorilor de Lucian Blaga. De asemenea, nici până acum nu a fost editată la noi opera universal apreciată a lui Mircea Eliade. Am încheiat nota. Principalul criteriu, dacă nu unicul după care s-a făcut valorificarea și reconsiderarea, a fost critica la adresa societății burgheze și, în general, a trecutului. În măsura în care opera unui scriitor conține o atare critică sau ar putea fi interpretată în acest sens, ea avea șansă să fie retipărită. La nevoie, opera e forțată, trunchiată, deformată pentru a o face să corespundă acestui criteriu. Din poezia lui Eminescu sunt preferate împărați și proletari, viața, ai noștri tineri, junii corupți, Partea a doua din scrisoarea a treia, și cam atât. Restul e sau interpretat arbitrar în același sens, sau e lăsat pe un plan secundar, așa încât întreaga poezie eminesciană a fost redusă la funcția unui act de acuzare la adresa societății burgheze. Iată, de pildă, ce scrie Gecălinescu în acest sens, în cea mai deplină accepție a dogmatismului proletcultist: Cităm.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 Am încheiat citatul Eminescu în Contemporanul, numărul 23, din 12 iunie 1959. Din critica prolet-cultistă, astfel de deformări și interpretări caricaturale au trecut în paginile manualelor de școală, unde au rămas și după 1965. Iată câteva mostre de comentarii dintr-un manual școlar pentru clasa a 10 -a. Aceeași critică împotriva lipsei de idealuri sau împotriva falselor idealuri din vremea sa apare și în cele cinci scrisori. Primele două analizează soarta omului de geniu în societatea burgheză, a patra și a cincea satirizează înjosirea sentimentului de dragoste în aceeași societate. Eminescu exprimă în luceafărul starea sa de spirit ca personalitate de geniu într-un mediu filistin, ostil, incapabil a se ridica la înălțimea lui. Motiv fundamental al liricii lui Macedonski poziția jalnică a poetului în mijlocul societății burgheze ostile. Poetul denunță Goana după aur specifică lumii capitaliste. Poetul folosește această temă a morții, nu pentru a se tângui, ci pentru a demasca putreziciunea rânduirii burgheze. Sentimentul acesta apăsător al izolării, al singurătății omului în cadrul societății burgheze, îl exprimă cu deosebire poezia intitulată plumb. Încet și pedagogic, toată poezia noastră, pentru a nu mai vorbi de proză, e redusă prin astfel de vulgarizări la un numitor comun, critica societății burgheze. Până și poezia lui Ion Barbu și a lui Blaga a fost interpretată, după reconsiderarea celor doi poeți, ca o formă de evaziune, de inaderență, în atingere cu o realitate mutilantă. Fanismul lui Blaga sau incifrarea lui Barbu nu sunt, după autorul acestor comentarii, dogmatic proletcultiste, decât o formă de protest față de o lume rău alcătuită. Vezi Eugen Simion, Orientări în literatura contemporană, 1965. prolet proletcultului preconizau crearea unei culturi noi curat-proletare. Mai pragmatic, Lenin a preconizat, iar urmașii lui, de la A.H. Danov, la Leon Tărăutu și toți Emulisei, au realizat o proletarizare a patrimoniului cultural și literar prin reducerea lui la o singură dimensiune, aceea a criticii societății burgheze. Din toate aceste deformări și simplificări dogmatice, proletcultiste, trebuia să rezulte o condamnare în plus a vechilor înduiri și implicit sau explicit superioritatea societății socialiste. Antiteza prezent trecut a constituit, cum am mai spus, una din temele permanente ale propagandei oficiale și, deci, și ale purtătorilor ei de cuvânt în literatură. Aceasta a fost, în esență, valorificarea patrimoniului literar și artistic, transformarea operelor și autorilor în acuzatori ai vechii societăți, în instrumente ale Revoluției Proletare. Însăși, creația folclorică, aparent în mare cinste sub domnia proletcultismului, a fost supusă acestui gen de valorificare. Critică și creatoare. În consecință, e cultivată doar lirica socială, și este exclusă poezia religioasă, colindele erotica, ca gravitând spre cealaltă cultură a claselor exploatatoare. Cazul Titu Maiorescu Pagina 153. Ilustrează în modul cel mai concludent agresivitatea proletcultismului în acțiune împotriva culturii noastre. Faptul că în lucrările din ultimul timp dedicate marelui critic, această perioadă din biografia sa postumă e sistematic trecută sub tăcere, arată că sechelele dogmatismului proletcultist încă nu s-au vindecat pe deplin, că încă mai sunt active în conștiința și în viața noastră literară. Dacă atacurile lui Nicolae Iorga sau G. Călinescu împotriva lui Maiorescu puteau fi considerate înainte de 1944, chiar dacă au fost nedrepte și tendențioase, ca manifestări posibile și firești într-un climat literar normal în care exista libertatea de replică, valul antimaiorescian proletcultist e fără precedent prin interdicția nu numai a oricărei putințe de replică, ci și a operei. Mai mult decât oricare altă personalitate din trecutul nostru, Titu Maiorescu a fost stigmatizat cu cele mai infamante epitete și acuzații și nu încape nicio îndoială că, dacă mai era în viață, ar fi fost pus la zid. Denigratorii lui au recurs, mai mult decât în cazul oricărui alt scriitor ostracizat, la falsificarea calculată și la ignorarea textelor care le-ar fi putut infirma capetele de acuzare, la citate drumchiate sau la frânturi de frază scoase din contextul lor și răstălmăcite, ori pur și simplu la afirmații injurioase în alb, lipsite de orice și aparență de argumentație. Explicația rațională a acestei furii prolet cultiste aparent iraționale ar putea consta în faptul că Maiorescu reprezintă nu numai opera unui premergător, a unui întemeiător, ci și principala direcție din cultura și literatura noastră contemporană. Lovind în Maiorescu, ei știau că lovesc în această direcție în simbolul ei peren. Încercând să distrugă acest simbol, ei voiau să distrugă direcția pentru a putea să domine mai ușor o cultură rămasă fără principala ei orientare, fără busolă. Și, desigur, mai există o explicație. În 1881, Maiorescu a afirmat într-o revistă germană că România se află între două forțe, Rusia și Germania, și că, în această situație, ea trebuie să aleagă Occidentul. Nota autorului, titlul articolului, Sur Politician Lager Rumanians, a apărut în 1 ianuarie 1881. Am încheiat nota. Procesul împotriva lui Maiorescu și a Junimii a început în mod programat înainte de 1948, îndeosebi cu articolele lui Ion Wittner, prin care acest veteran al dogmatismului prolet cultist a oferit imediat după 23 august primele piese la dosarul procesului mai vast, îndreptat împotriva culturii și literaturii noastre. Oamenii aceștia, afirmă Ion Wittner într-unul din articolele sale, referindu-se la Maiorescu, Lovinescu, Ovid Densusianu, M. Dragomirescu, etc., nu au făcut numai critică literară, ci au căutat să facă, prin critica literară, o adevărată politică a culturii. Și au făcut în sensul cel mai reacționar al cuvântului. Ei au predicat împăciuirea între clase, pentru a acoperi vuietul luptei de clasă, pentru a narcotiza conștiința maselor, pentru a abate masă de la aspirațiile lor legitime. Vezi, critica pseudoștiințifică, articol apărut în Contemporanul, numărul 65 din 1947 și inclus în volumul Critica criticii 1950, paginile 39-40. Un rol lipsit de demnitate în denigrarea lui Maiorescu și-a asumat chiar de la început G. Călinescu, secundându-l în acest proces pe Ion Wittner și pe ceilalți activiști ai proletcultismului și adăugând noi capete de acuzare la dosarul criticului. Încă din 1948, în articolul Poezia Realelor, Jurnalul Literar, numărul 45 pe 48, prezentat mai întâi ca prelegere în fața studenților săi, Gheorghe reia răia și amplifică textul minimalizator din istoria literaturii române. În anii următori, el va reveni în mai multe rânduri cum se va vedea asupra acestei teme, acreditând cu autoritatea lui incriminarea lui Maiorescu. Acuzațiile continuă crescendo în unele din articolele lui N. Moraru, Leon Tărăutu, Cornel Reckman, A. Joja, etc. Nota autorului. Vezi și capitolul texte ilustrative și bibliografie la autorii menționați în lucrarea de față. Am încheiat nota. Leon Tărăutu, de exemplu, scria în 1949 într-un articol îndreptat împotriva cosmopolitismului, cităm, filosofii burgheziei și moșierimii românești nu s-au limitat să se închină celor mai obscure stele ale firmamentului filosofiei reacționare din străinătate. Ei nu s-au mărginit să-i imite și să-i plagieze. Ei au ajuns să teoretizeze plagiatul și imitația servilă. Titu Maiorescu a fost acela care afirma că noi trebuie să imităm. Am încheiat în 1955 apare cel mai amplu și mai veninos rechizitoriu de până atunci de un prolet cultism fanatic împotriva lui Maiorescu. E vorba de articolul lui Cei Gulian, Titul Maiorescu, exponent al regimului burghezo moșieresc în lucrarea colectivă din istoria filosofiei în România, volumul 1 1955, paginile 71-92. De la început, autorul pune în garde asupra mitului ce s-a creat în jurul lui Maiorescu. Cităm. Regimul burghez a conferit figurii lui Maiorescu proporții legendare, fiindcă în poziția lui ideologică s-a cristalizat cel mai limpede poziția reacționară a claselor exploatatoare în această epocă. De asemenea, Maiorescu a fost un lacheu al curții, agentul capitalului prusac, apologetul militarismului și al obscurantismului, care face din el un vretnic precursor al fascismului. El a luptat, cităm, împotriva răspândirii culturii în mase, s-a opus răspândirii științei în popor, a atacat literatura cu conținut politic și patriotic, a încurajat și practicat cosmopolitismul, a atacat și depreciat critica literară aflată sub influența democrației. Ruși. Maiorescu a fost unul dintre acei tipici ideologi reacționari pătrunși de ură față de popor, care a vrut să reducă cultura la un apanaj aristocratic, să împiedice ca libertatea și lumina să pătrundă în popor. Am încheiat citatul cei Gulian își continuă rechizitoriul cu aceeași furie irațională, fără a se simți obligat să citeze măcar o singură frază din textele lui Maiorescu. Cităm: În cadrul dezvoltării culturii și a gândirii filosofice din țara noastră, rolul lui Titu Maiorescu a fost din cele mai nefaste. Pe tărâmul artei și criticii literare, activitatea lui Maiorescu a fost și mai dăunătoare decât pe plan filosofic. Am încheiat citatul. Pentru acei care cunoșteau opera lui Titu Maiorescu, asemenea injurii insolente nu puteau să trezească decât consternarea, dar pentru cei care nu o cunoșteau și nici nu aveau putința de o cunoaște, pentru generațiile tinere, ele nu puteau să fie decât o travă antinațională. În mai puțin de un an, la dosarul Maiorescu se adaugă un nou rechizitoriu cu nimic mai prejos de agresivitatea și falsitatea celui precedent, și anume caracterul reacționar al teoriei autonomiei esteticului, ideile estetice ale lui Titu Maiorescu, semnat de N. Tertulian în Viața Românească numărul 2, pe 1956, paginile 215, liniuță 238. Ideea autorului e că Maiorescu și-a camuflat poziția de clasă în formule estetice, dincolo de care se ascund, cităm, colții junimistului reacționar. Un nou citat. Arta sofisticată a lui Maiorescu, în elaborarea întregii sale teorii estetice, s-a bizuit pe o dublă stratagemă. Maiorescu transforma în exigențe estetice absolute, în legi și principii inerente artei, în adevăruri estetice universale, propriile sale năzuințe interesate de clasă. Astfel, izvoarele reale ce alimentau judecățile estetice ale vârfului criticii reacționare române erau camuflate într-un înveliș estetic. Am încheiat citatul. În 1958, Savin Bratu publica articolul Fantoma lui Maiorescu în gazeta literară numărul 25 din 19 iunie 58, care răspunde în cadrul reluării ofensivei ideologic-prolet din acel an, în primul rând, acțiunii concertate de reducere la tăcere, sub diverse pretexte absurde, a încercări din 57 de revenire la o viață literară cât de cât normală. Cităm. Astăzi, când în perspectiva istorică direcția maioresciană apare definitiv învinsă în fața aceleia a ideologiei revoluționare, biruitoare a marxism-leninismului, fantoma lui Maiorescu se zbuciuma inutil, gata să și renunțe la seninătatea aparentă. Sub pulpana zdrențuită, neputincioasă să mai apară în togă, se adăpostesc tendințele biruite din literatură și artă toate confuziile răspândite cu voie sau fără voie, toate șovăielile ideologice în problemele esteticii, toate urile împotriva artei realist-socialiste își caută un patron spiritual și fantoma lui Maiorescu, zgribulită și fără glas, se pomanăște din când în când umflată și reacordată. Am încheiat citatul. În momentul când se prefigura destul de timid dorința de a se readuce în circuitul valorilor unele opere interzise, G. Călinescu intervine din nou în cazul maiorescu cu intenția parcă de a preveni o eventuală reconsiderare a marelui critic. Astfel, în articolele Eminescu din Contemporanul numărul 23 pe 12 iunie 59 și mai ales în Realismul Contemporanul numărul 31 din 29 iulie 1960, el atrage din nou atenția asupra deosebirilor fundamentale dintre noi și Maiorescu, dintre estetica noastră și estetica maioresciană antiprogresistă. Cităm: în fond, cum am spus și altădată, Schopenhauerismul predomină și aceasta e latura prin care Titul Maiorescu nu poate fi pus pe linia esteticii și criticii, cât de cât științifice și progresiste. Pentru noi, o asemenea estetică este fundamental greșită, pentru că noi, considerând lupta drept inima a literaturii, etc., am încheiat citatul. Și Jack Linescu, ține să amintească meritul lui de a fi intuit de la început esența esteticii lui Titu Maiorescu, cităm. Chiar din 1939 bănuiam eroarea impasibilistă a lui Maiorescu atunci când scriam, am încheiat citatul, la fel cum nu ezită să-și facă autocritica atunci când afirmațiile lui dinainte nu mai pot fi susținute acum. E meritul cu totul excepțional al profesorului Liviu Rusu de a fi avut inițiativa apărării lui Titu Maiorescu și de a fi propus reeditarea operei lui. Meritul acesta trebuie subliniat cu atât mai mult cu cât Liviu Rusu nu se bucura nici pe departe de o situație comparabilă cu aceea a lui G. Călinescu. Scos de la Catedra Universitară în 1949, el a trăit în uitare și anonimat total până în 1962, când a fost readus în învățământ. Mai întâi, profesorul Clujan a înaintat la CC un lung memoriu de 75 de pagini în legătură cu cazul Maiorescu, în care arăta lipsa de temei a campanii ei de incriminări și cerea o discuție liberă în presă asupra acestui caz. Primind în cuvințarea, el s-a adresat revistei Viața Românească, iar aceasta, fiind de asemenea autorizată în acest sens, a acceptat dezbaterea, dar a prezentat-o ca o inițiativă a ei. Așa a apărut articolul lui Liviu Rusu în despre Titu Maiorescu, numărul 5, pe 1963, paginile 64, liniuța 88. Cităm. Inițiativa am avut-o eu și nimeni altul, precizează el într-o scrisoare ulterioară. Scandalizat și revoltat de tot ce se scria despre Maiorescu, dar în aceeași măsură revoltat de la citatea oamenilor care aveau autoritatea să spună o vorbă la forurile competente, dar nu o spuneau. Ceea ce oameni cu atribuții, dar în același timp cu retribuții foarte importante, n-au îndrăsnit să facă, am făcut-o eu. Am încheiat citatul. Pentru prima dată, după aproape 20 de ani, cineva are curajul să lapere în mod public pe titu Maiorescu de stigmatizarea prolet cultistă într-un limbaj ferm, deschis, cu numirea principalilor detractori, fapt care îi face autorului o deosebită onoare. Liviu Rusu opune cu răbdare și metodă acuzațiilor de cosmopolitism, de dispreț față de popor și față de puterea lui de creație, de îndemn la imitație și plagiat, citate largi din opera lui Titu Maiorescu, care au stat fără îndoială și la îndemâna acelora care au formulat astfel de acuzații absurde și odioase, dar care le-au ignorat cu bună știință. El se referă de asemenea, între altele, și la manualele școlare, ediția 1961, redactate sub autoritatea și controlul lui G. Călinescu și în care Maiorescu e prezentat ca cel mai înrăit dușman al culturii și poporului nostru. Gestul lui Liviu Rusu în condițiile de atunci când el însuși fusese victima măsurilor arbitrare e strivitor pentru G. Călinescu, care nu a găsit altceva mai demn de făcut în acel moment decât să zeflemisească irresponsabil demersul profesorului de la Cluj. Primul care s-a grăbit să ia atitudine față de inițiativa lui Liviu Rusu a fost academician C.I. Gulian în articolul Valorificarea critică și necritică a lui Titu Maiorescu, apărut în Contemporanul, numărul 24, din 14 iunie 63. Mai întâi, academicianul își face un fel de autocritică pentru că a ignorat aspectele pozitive din activitatea lui Maiorescu, dar îi reproșează lui Rusu tendința de preluare în bloc a operei maioresciene, apoi recunoaște și repetă și el, după Liviu Rusu, unele merite ale lui Maiorescu. În continuare, însă, Cei Gulian trece dialectic la un dublu atac la adresa lui Liviu Rusu, cât și a lui Maiorescu, ceea ce spune el și de data aceasta e un amestec incoerent de ură proletcultistă și incapacitate de disociere a problemelor. Dar și aici, ca și în articolul din 1955, autorul arunca acuzații și calomnii fără a se simți obligat să citeze din opera incriminată. El știe una și bună, că Maiorescu a fost ministru conservator, că a aparținut claselor exploatatoare și că, în consecință, ideile lui trebuie să fie reacționare. Cităm. Erorile cele mai grave le săvârșește profesorul Rusu atunci când privește cu indulgență inadmisibilă ideologia conservatoare retrogradă a conducătorului Junimi, care crede că poate să transforme peste noapte un șef conservator într-un reprezentant al poporului. Am încheiat citatul. La numai o săptămână după cei ei și în aceeași revistă, G. Călinescu publică la cronica optimistului Eminescu și contemporanii săi, în care adoptă în esență poziția colegului său de academie, repetând chiar unele din argumentele acestuia. Nici de data aceasta, în ceasul al 11-lea, el nu se hotărăște să facă un gest demn, scutit de echivoc, prin care să se reabiliteze în primul rând pe el însuși. Din potrivă, articolul său e plin de ambiguități, de ezitări, de Ipocrizie și prudență, și chiar de insinuări minimalizatoare. Prins între două curente, el nu voia să-i se poată reproșa că a rămas în afara eforturilor de readucere a lui Maiorescu în viața literară, dar nici să sară peste cal în partea cealaltă, cum făcuse, după părerea sa, Liviu Rusu. Cităm. Criticului i s-au adus și înainte și i aducem și azi reproșuri grave, deși nu-l putem dezbrăca de orice merit, dacă cineva ar încerca să tragă o concluzie în sensul că, după ce am negat valoarea lui Titu Maiorescu, îl reabilităm, am răspunde că nu i-am tăgăduit-o niciodată acolo unde este, dar că, având în vedere acel aspect idealist pe care nu-l poate prelua realismul nostru, filosofia sa, Schopenhauerian, evazionistă, o analiză justă a poziției sale cerea un timp mai lung spre a evita eroarea săritului peste cal, care face din Titu Maiorescu, exponentul ideilor Partidului Conservator, un pionier al socialismului, lăcrămând de viața în sudori a proletariatului, vezi articolul profesorului Liviu Rusu din viața românească numărul 5 pe 63, cât și stângismul care l-ar reduce la neant, analiză pe care ne propunem să o facem cu alt prilej. Am încheiat citatul. Pasajul acesta, ca și întregul articol, e sufocat de sofisme de cea mai detestabilă speță. Mai întâi, nu el era acela care îl reabilita pe maiorescu, ci Liviu Rusu. În al doilea rând, sofistica inconsistentă și evazionistă cu privire la timpul necesar unei analize juste. Cât timp i-ar fi trebuit să facă o astfel de analiză pe care o promite, dar pe care n-a făcut-o niciodată? Câte decenii? În sfârșit, referința din paranteză, singura pe care o face la articolul lui Liviu Rusu, suprimată și ea în volumul Cronicile Optimistului din 1964, plină de invidie și de reacredință. Nicăieri în articolul său, Liviu Rusu nu sugerează cel puțin că Maiorescu ar fi avut vreo simpatie pentru socialism. El spune doar că Maiorescu a apreciat o novelă a lui Ion Popovici-Bănațeanul despre viața meseriașilor, ceea ce este adevărat, dar nimic mai mult. G. Călinescu avea marele talent de a fi mereu cu bună știință, dar cu rea credință alături de chestiune. Pentru a nu se putea spune că nu l-a reabilitat și el pe maiorescu, G. găsește un subterfugiu în latura artistică, citam. Însă ceea ce încântă pe cititorii cu sentimentul frumosului este tocmai latura artistică, am încheiat citatul. Mai departe, el se referă la beția de cuvinte, răspunsurile revistei contemporane, oratori, retori, limbuți, pe care le apreciază ca pe niște capodopere de construcție. Cât despre restul operei maioresciene, G. Călinescu o rezolvă critic într-o paranteză, cităm, lăsând deoparte pe cele curat abstracte, confuze și cu atât mai discutabile. Am încheiat citatul. Vădit iritat și încurcat de inițiativa profesorului Liviu Rusu, în săptămâna următoare, G. Calinescu revine cu articolul Titu Maiorescu, socialist, în contemporanul numărul 26 din 28 iunie 63. Cităm, că a venit vorba de Titu Maiorescu, e cazul de a declara fără ezitare. Titul Maiorescu n-a fost socialist nici pe departe, n-a admis lupta de clasă și a fost fără schimbare conservator în înțelesul parlamentarismului englez. Am încheiat citatul. Afirmația aceasta este foarte adevărată, cu toate că chestiunea cu lupta de clasă ar mai putea fi discutată și nuanțată. Dar de ce era nevoie de această precizare apăsată? Cine îl considerase pe maiorescu socialist? În condițiile de atunci a spune atât de categoric că maiorescu n-a fost socialist și că n-a admis lupta de clasă, însemna nu a restabili un adevăr pe care nimeni nu-l denaturase, ci a aduce apă la moara acelora care se opuneau readucerii criticului în Circuitul valorilor. Mereu, Gecălinescu subliniază deosebirea adâncă dintre titul maiorescu și concepția noastră. Cităm. Titu Maiorescu oglindește rece și adesea elegant timpul său și cuvântarea din care am citat este discutabilă în dezacord flagrant într-o porțiune cu concepția noastră. În problemele de limbă, folclor, estetică, Titu Maiorescu a adus, cu confuzii ce urmează a fi semnalate și reprobate, contribuții strălucite care au contribuit la progresul culturii române. Am încheiat citatul. Contribuții care au contribuit, în felul acesta a înțeles G. să contribuie la înlăturarea interdicțiilor prolet cultiste. Fără a spune nimic clar în sens pozitiv, căutând să-și învăluie cât mai mult gândurile, aruncând fraze cu două înțelesuri sau văit confuze, o sofistică lipsită de demnitate intelectuală. Gecălinescu se lupta vitejește cu nu știu ce voci de la posturile de radio străine, dar nu îndrăsnea să sufle o vorbă despre vocile din presa literară care îi contestau lui Maiorescu dreptul de cetățenie în cultura noastră. La disputa în jurul lui Maiorescu a luat parte și Tudor Vianu, care, solicitat să-și spună cuvântul, a scris un articol echilibrat și obiectiv, Înțelegerea lui Maiorescu, apărut în Viața Românească numărul 8 pe 1963, așa cum făcuse de altfel și în 1958, în plină campanie de contestare prolet cultistă, când nu a ezitat să scrie, cităm. În legătură cu aceștia, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ile Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici, se formează conștiința artistică superioară a literaturii române și începe o nouă epocă, epoca clasicismului românesc. Atunci, prin contribuția lui Maiorescu, se aștern la noi bazele esteticii ca disciplină filosofică, adică se creează un cadru al cercetării în care m-am mișcat eu însumi mai târziu. Am încheiat citatul Idei trăite, viața românească numărul 4, pe 1958. E meritul de necontestat al lui Tudor Vianu de a nu fi participat la negarea valorilor culturii naționale, de a fi rostit cuvinte pline de cumpănire și respect într-o perioadă când aceste valori se mai aflau încă sub interdicția prolet cultistă. În legătură cu articolul Înțelegerea lui Maiorescu, e semnificativ faptul că nu numai Liviu Rusu, care nu avea o situație de invidiat în acel moment, ci și Tudor Vianu, a cărui poziție oficială i-ar fi putut permite să vorbească mai liber, e nevoit să procedeze cu prudență atunci când discută cazul lui Titu Maiorescu. Atât de adânc a fost influența negației proletcultiste cultiste asupra conștiințelor, încât și el a trebuit să facă mai întâi o introducere critică asupra politicianismului, iar ar fi cedat și Maiorescu. Spre deosebire de G. Călinescu, pentru a nu mai vorbi de ceilalți, Tudor Vianu subliniază, apoi, clar și apăsat, marile merite ale lui Maiorescu în problemele de limbă, în aprecierea poeziei populare, în promovarea gustului estetic și a valorilor autentice, meritele criticului, calitățile de mare scriitor și chiar meritele lui ca ministru al instrucțiunii publice. În concluzie, cităm, acțiunea criticii culturale a lui Maiorescu a fost salubră. Mi se pare de netăgăduit că, dacă opera și acțiunea lui n-ar fi existat, ar fi lipsit un factor prețios în dezvoltarea modernă a literaturii și culturii noastre. Direcția progresului nostru a trecut și prin Maiorescu. Am încheiat citatul. Un articol deosebit de dur, atât la adresa lui Maiorescu, cât și a lui Liviu Rusu, a publicat în acest timp Paul Cornea, Tito Maiorescu și Pașoptismul în Viața Românească, numărul 9 pe 1963. În legătură cu articolul lui Liviu Rusu, autorul avertizează că acesta, cităm, reprezintă o regretabilă manifestare de recrudescență a spiritului maiorescian. În articolul său, Liviu Rusu nu-și pune niciun moment problema substratului de clasă al activității lui Maiorescu, se pară în mod cu totul arbitrar pe critic de filosof și omul politic. În fond, tendința de căpeteni a lui Liviu Rusu e de a vida oceanul care îl desparte pe Maiorescu de ideile noastre, de al l spăla pe critic de petele lui veniale și a-l face membru în familia socialistă, ceea ce, fie spus în paranteză, e indezirabil de ambele tabere. Am încheiat citatul. Paul Cornea are cuvinte de laudă pentru acei critici care nu și-au pierdut sângele rece în fața cultului lui Maiorescu. Citească oricine îndeamnă el paginile lui Ibraileanu și mai ales, cităm, citească excelentul capitol al lui G. din istoria literaturii române 1940 și compare apoi cu dulce găriile și chinuitele raționamente de reabilitare ale lui Liviu Rusu. Am încheiat citatul au mai intervenit în discuție Horia Bratu și din nou Savin Bratu, cu articole care, sub aparența unei analize laborioase, nici nu agravează, dar nici nu îmblânzesc idiosincrasiile prolet cultiste. Dezbaterea din viața românească s-a încheiat cu un articol fluviu semnat de Paul Georgescu, Titu Maiorescu, critic literar, în Viața Românească, numărul 12, pe 1963, paginile 101, liniuță 146. Meritul lui Paul Georgescu, în acest caz, e de a fi scris cu calm și relativă obiectivitate un articol de bun simț, fără aerul din textele altor autori de a-l reabilita pe Maiorescu de a-i face o concesie. E surprinzătoare asemenea atitudine, tocmai la un autor temperamental, ca Paul Georgescu, de o certă vocație dogmatic-prolet și care până atunci respinsese cu violență orice sugestie de reabilitare a esteticii reacționare a lui Maiorescu. După o lungă cântărire a datelor problemei, el își alege un singur domeniu din activitatea lui Titu Maiorescu, acela al criticului, pe care îl trece în revistă sub diverse aspecte. Prin această delimitare de planuri, Paul Georgescu se desparte de cei care au abordat amestecat toate domeniile în care s-a manifestat Maiorescu, cu precădere cel politic, pentru a putea a nega mai ușor criticul prin omul politic, poziție specifică dogmatismului prolet cultist, care, spre deosebire de alte dogmatisme, se caracterizează prin lipsa de consecvență a principiilor, prin confuzia voită a planurilor și prin ambiguitatea care oferă posibilitatea unor interpretări dialectice. Se înțelege că și Paul Georgescu descoperă la Titu Maiorescu neclarități, contraziceri și contradicții. Acestea, din urmă mai cu seamă decurg obligatoriu din poziția marxistă pe care Paul Georgescu se situează în mod deschis și, în consecință, ele nu puteau să lipsească din constatările sale. Dar aceste constatări nu-i servesc pentru a-l condamna pe Maiorescu. El face acum doar efortul de a-l înțelege, fără a formula sentințe definitive. Iată de exemplu o frază, și sunt multe de acest fel, care sună curios în textul acestui autor. Cităm. Acuzația de cosmopolitism adusă lui Maiorescu De către liberali și mai ales Adăugăm noi de către dogmatismul Prolet cultist E neserioasă și a respins-o el însuși Cu calmă vehemență Patriotismul său e în afară de discuție Am încheiat citatul de la pagina 120 Prin acest articol Paul Georgescu demonstrează Că a înțeles la ora respectivă Că momentul politic al readucerii lui Maiorescu Și a altor scriitori în viața literară Sosise Privind retrospectiv Lucrurile se poate spune însă că, deși momentul politic sosise ori se apropia, întregul proces de așa zisă reconsiderare a scriitorilor, până atunci aflat sub interdicție totală, are în fond un caracter artificial și jignitor. Cazul Rititul Maiorescu rămâne și în această privință reprezentativ. Asesorii proletcultismului nu se pot nici acum elibera de dialectica lor reducționistă, simplistă și vulgarizatoare și încearcă cu disperare parcă să se opună să drămuiască părțile pozitive și părțile negative din opera unor mari scriitori sau, în cel mai fericit caz, să le atribuie elemente progresiste, umaniste ori democratice, de pildă ateismul, simpatia față de popor sau critica, sub o formă sau alta a vechii societăți, pentru a putea fi acceptat. În familia socialistă, întreaga reconsiderare nu are în această perioadă caracterul unor discuții libere, ci pe acela al unui proces în care urma să se stabilească dacă și în ce măsură opera scriitorilor inculpați poate fi readusă în patrimoniul valorilor naționale. Post-scriptum. Într-o lucrare mult precalculată și tendențioasă, apărută în 1978 despre G. Nota: vezi Ilana Vrancea, între Aristarc și Bietul Ioanide, editura Cartea Românească, am încheiat nota. Acesta era făcut răspunzător nu numai pentru cele scrise de el însuși despre Maiorescu și Lovinescu, ci și pentru proletcultismul fanatic, decretat și profesat de alții, despre care însă nu se spune niciun cuvânt ca și când aceștia nici n-ar fi existat.